Biografii, memorii Biografia unei capodopere Mara, de Ioan Slavici Scenariu radiofonic de Dan Culiera Oameni buni! Sunt noi copii! Uite acolo! Și volburi duc luntrea ca pe o coașă de lucră! La pot! La pot, fraților! Dacă ajunge luntrea, acolo se sparbă ca o nimică! Copii! Copii! Copii! Haideți! Haideți! Haideți, oameni buni, Copiii! să stăpă copii! Haideți! A fugit din pânăstire! Ia au ce-o mai că ce Maică, pe ce-o răscate! Iumei sunt! Bate-vă să vă bată, copii! Ați văzut? Copil cu curaj, că ai mei nimeni nu mai are! Dar sunt copiii dumitele! N-aveți da nicio grijă, Nu aveți nicio grijă! Lor nu mi se poate întâmpla nimic rău! fi avut eu visuri rele. Ai dreptate, nana! să bine, mai regidie! Așa apăziți voi copiii la mănăstire și să vă dau într o așa fază florim pe an, Lasă acum asta, da! Nu-ți trebuie! Nu-ți trebuie! Nu-ți trebuie! E privindie mare, fratele! trebuie! Sau a apropiat ea! Au apropiat... o Să-l prindam! O scot la mal. Au scăpat! Au scăpat! Gata! Gata, nana bara! Gata! Acuma, acum haide, haide că vreau să spun o vorbă, să nu ne aude atât lume. N-a înțeleg, înțeleg, Maia Căi Gidia. Să nu se strânge numele bun al mănăstirii. ai? Da! Dar cum de ieși nepăzită fata mea din mănăstire? Că doar m-am învățat să vă plătesc 50 de florini pe an, nu avere, mai oare pentru așa ceva. Mă da rog, te vorbiște, rog, te mai încet, că ne-au dat. Dar cum o să vorbesc încet? Vezi că ți-am lăsat victu de la 60 de florini la numai 50? Că ești văduva săracă, nu? Ah, da, că ești da, se da, sunt văduva mărută și săracă și copiii ei sunt orfani, neîngăduși și săraci ca lângerii săracei. Și dacă se ne ca un urăș. Uite pe persita. Dar mai nu știe! Fetița mamii, City! City, fetița! Haide, hai fetița mamii! Să rută mâna mamii și să ne facem înapoi la bunăstare! Fata rămâne cu mine! Nu Lu se nu, poate, mare, Mara! Trebuie să mă întorc, Alec! Nu, nu! Așa este în gelașele, așa este în noi! Te rog, Nana Mara! Finoși dumneavoastră! Nu, nu, nu, nu, nu! Acum nu pot! Ce? Acum am treabă cu coșurile mele! Mm. Să adu un crăițar, să plătesc mănăstirii. N-ai să mai plătești nimic mănăstirii. Uite, o ținem la noi fără nicio plată. Vorbesc eu cu cine trebuie. E bine, așa, la nămara. Apoi așa e bine. Așa, da. Du-te, fata Du-te, Fii cu mine. du-te și fii cu mine. Haide, fetiță, haide. Cu bine, la Hai cu bita. Tu hai cu mine, trică. Hai acasă. Bine că ai scăpat, mă. De ce ai fugit de la școală? M-a bătut Costi mai cuț. Cum să te bată Costi? Cum să te bată Costi? De ce l-a lăsat? Nu l-am lăsat, dar ele e mai mare decât toți ceilalți. Și l-a pus domnul învățător să ne nepozească, că el s-a dus uh, la pescuit. Uh. Și Costi a vrut să stau în genunchi. Uh. Să stai tu în genunchi în fața lui, băiatul mai Sărăcuțul de tine. O, oh, Doamne, cum mă bat joc toți de obiată, văd, după -vă și de 2 ori fan din din. Și a joc mai cuță. Uh. Dar eu tot o să-l prind o și o să nu văz minte să mai dea mine. Așa să faci? Așa pe ce ora să-l înveți în minte, să nu te smerești în fața nimănui, Ausdom, să nu pierzi pe nimeni. <fie> De aici te stați așa de încinși la taifasă! <laughs> Nu Domnule sfetea, dumneata ca patrona ai la revista Vatra și Calibrar, ce vrei să o și vinți, ar trebui să-i lași pe Coșbuc și pe Slavici să lucreze. Nu vezi că ne nevesc? Da, bine ai venit, domnule Caragiale, Iacă avem motive serioase a fi în cinci, cum zici, dumneata. Da, da, da, se pare că se naște un mare roman. Slavici a creat o operă de foarte mare valoare. Nu, nu, nu, nu, nu-l lăudați că și-o în cap bătrânul, dar am citit și eu primele fragmente. Sunt grozave. Cum ai putit butit, să scrie așa ceva? <laughs> Voi râdeți, dar pe mine m-a consumat mult Mara nu e numai un personaj, nu e numai o carte, e o epocă Încerc să deschid o fereastră spre viața transilvană Pe care voi, cei de din cu acele carpați, o cunoașteți mai puțin Cred, cred că ai reușit mai mult, o spun eu care sunt ardelean După umila mea părere, este cel mai bun roman scris de un român până în prezent Revista Vatra, pe care o reprezentăm cu toții, va câștiga enorm Prin publicarea pe capitole a romanului tău Cred că ești de aceeași părere, Iancule. Da, da, hotărât că da. Aș fi chiar foarte bucuros dacă ne-ar mai citi un nou fragment poate ceva vesel. <laughs> mai cu amor. Nu nu, nu, nu, Orice ar fi, vom asculta cu plăcere. Și cititorii vor sorbi pe nerăsuflate povestirea. Pentru că, dacă îmi dați voi, voi cita tot pe Slavici, care, în vorba de acasă, articolul programatic al Vetrei, publicat în primul număr din ianuarie 1894, a afirmat că am ajuns în sfârșit și noi, scriitorii români, să avem publicul nostru. Da, și publicul nostru va deveni mai numeros prin lectura romanului Mara. Este, de fapt, ce a afirmat tot cu acea ocazie, prietenul nostru, că revista va atrage românilor o lectură, nu numai va. Iată și interesantă, ci totodată și românească. Hai, hai, hai, gata cu tămâierele, să-l ascultăm. Nu, nu, hai. nu, înainte de a ne spune în câteva cuvinte acțiunea de ansamblu a întregului roman, îl voi putea aprecia mai ușor astfel. Da, da, da. De fapt, lucrarea nu este complet finisată. Mai am de lucru la final. Schematezând subiectul, Mara apare ca o văduvă săracă. Muncește pe rupte ca să-și crească bine cei doi copii. Până la urmă, izbutește să facă puțină avere. Ajungi mari, copiii nu o fericesc. Fata Persida se îndrăgostește de un neamț cu care fuge și se mărită. Băiatul Trică devine cojocar. În carte vreau să descriu lumea orașului Ardelean, în special a meseriașilor care muncesc pentru a se afirma. Este, de fapt, o dramă pe care încerc să o realizez cât mai realist cu putință. Iată un fragment în care este vorba de începutul dragostei dintre Persida, fata mare, și națul băiatului Anton Huber, măcelar neamț și econom al Lipovei. Ascultați. Da. Joi pe-nserate, Persida a plecat cu nevasta lui Bocioacă, cu vărul lui Bocioacă, Andrei, care era scriitor la notarul din Minis, cu notarul de la Șoimi și domnișoarele Emilia și Nina, nepoatele părintelui Isai, ca să meargă la crama părintelui Ioan de la miniș. Trecând așa printre crame, s-au mai oprit aici, s-au mai oprit colo, încât au petrecut vreo două ceasuri pe drum și s-au sporit la 14 inși pe când au sosit. Să vezi părere de bine și chiote de veselie și tuși de lăutarii fără de care părintele Ioan n-ar fi putut să-și facă culesul. Și ce mare era mirarea Persidei când s-a pomenit că iese din un aceasta la iveală națăl și vine cu mâna întinsă și rzând strângărește la dânsa. <fie> Bună seara, Bensi, da? Bună, Noni! Da. Cum ai ajuns aici? Mare lucru! Cine nu are un prieten care să le invite la un asemenea prilej? Sunt aici cu Nevasta, cu lui Bocioacă, la care e calfă frate Metrică, mm -hmm. cu notarul de la Șoimoș, cu domnișoarele Emilia și Nina, care sunt nepoatele părintelui Said. Evitate toate și toți la crama părintele Ioan de la Minis, cu prilejul culesului viilor. Dar tu... unde te-ai întors acasă, Noni? Spune-i, atunci la Arad că pleci departe. Nu cumva credeai că o să scapi de mine. Hai să dansăm, Presidente. Păi eu nu știu să dansez vals. Hai, că ai învățat într Tare ești ginda înşoi, pe. vezi că... Nu știu să dansezi. nu știu dar ești ușoară ca fumă. Și mergi bine? Mă porți tu, Noni. Vorbă să fie. Te-aș purta. Te-aș duce departe dacă te-ai lăsa. Să te iau pe sus. Să te duc încât să nu se piardă urmă. Nu, Noni. Ajunge. Am obosit. nu e adevărat. Nata, nu obosești nici până mâine dimineață. Dar te supără că lumea te vede dansând cu mine. Nu. Nu asta mă supără. Mă supără că nu știu ce vrei. Cu ce ți-e vinovată? Ce vrei dumata? Ei jucare mai departe, însă nu ca mai înainte. Persida, deși zândea, era foarte supărată și tare hotărâtă de a se feri de aici înainte ca de foc să nu mai ajungă în același loc unață. Era grozav de navalnic și de nechipzuit omul acesta. Se temea de dânsul numai cu teza să se pună împotrivă. După ce jocul se curmă, ea rugă pe Marta să plece înapoi, fiindcă era târziu. Națl se legă și el de ele. Persida nu zise ce-i drept să vie, dar el se uitase în ochii ei și știa că dânsa are să-i spună ceva. Marta zise: Tinerii să povtească înainte. Văd eu că după asta umblați voi. Băgați numai de seamă ca nu cumva să vă sărutați pe la cotituri, căci eu tot vă văd. Perside îi venea să reșine, dar nu putea să răspundă nimic. Așa era. Voia într-adevăr să fie singură cu el. Parcă se avânta într-o prăpastie adâncă și întunecoasă, dar își pasul ca Marta să rămâie din ce în ce mai departe în urmă. Iar națul mergea amețit alăturea cu dânsa și nu știa ce să-i zică și ce să-i facă. La o cotitură el o apucă de mână. Ea-și lăsă mâna în lui și se duseră va timp așa ținându-se de mână ca doi copii. Ce vrei dumneata cu mine? Ce vreau toți oamenii când le place o femeie. Crezi dumneata că poți să mă iei de nevastă? Puțin îmi pasă. De iubit ne putem iubi și fără să ne luăm. Ba ne iubim și fără ca să voim. Și ce ar putea să iasă din iubirea aceasta? Nu-mi pasă. Mă leapăt cu ea și de mama și de tata. Și chiar de Dumnezeu. Eu nu mă leapăt. Și n-am să mă arunc ochii închiși în brațele nenorocirii. Pentru că nu mă iubești cum te iubesc eu. Cine ți-a spus că te iubesc? Am slăbiciune pentru dumneata, pentru că te văd spuciumându-te pentru nimic. Cum aș putea să iubesc pe un om fără de minte de care trebuie să mă tem în toată clipa? Chiar acum am spus, ești, că te lepezi de mamă, de tată, pa chiar de Dumnezeu. Ar trebui să fiu proastă ca să cred că de mine n-ai să te lepezi. Dumneata nu ești om. Nu e milă de dumneata. Te înșeli. Poți și eu să mă stăpânesc, dar dacă vreau. Dar e o prostie să voiesc când știu că o singură viață am și că n-am în viața aceasta să mai iubesc pe nimeni cum te iubesc pe dumneata. Nu mă stăpânesc eu acum? Uite, suntem singuri, nu ne vede nimeni și eu tot nu fac nimic. Îmi vine să te ridic în brațe și să fug cu dumneata. Puțin îmi pasă ce are să fie mai departe. Cine știe dacă voi mai ajunge vreodată în viața mea să te apuc așa ca acum? Tot nu fac nimic. Vino aici, la dreapta cărării pe răzor. Iată-mă. Vezi că nu mă tem de dumneata? Vezi că nu-mi pasă de nimeni. Pot să mă ieși și pot să mă duci și să faci ce vrei cu mine. Hai, hai, ia mă Nu-i adevărat că dumneata te stăpânești? Știi că eu nu vreau și nu puteți să te apropii de mine. Știi că m-ai fi urgisit, că m-ai nenorocit, că te-aș viața mea toată. Că te-ar bate Dumnezeu dacă mi-i face silă și știi că am să mă gândesc întotdeauna cu drag și durere la dumneata. Dacă vei înțelege că n-a voi Dumnezeu să fim unul pentru altul și mă vei lăsa în pace. Ce să fac eu, dumneșoare? Să te porți așa ca să ne mai putem întâlni între oameni. Să nu fie frică de dumneata. Să nu mă mai dai pe gura oamenilor că îmi strigi norocul. Și am mamă. ...ale cărei zile nu trebuie să le amărăsc. Dumneșoară, dumneșoară, aș putea eu să mor. Dar tare mă tem că nu să se poată așa cum zici dumneavoastră. Ia noapte bună și părăsește-ne. Și totuși era foarte greu și când el s-a depărtat, Se simțea foarte nenorocită și stătea la îndoiară, Dacă nu cumva el e mai cu minte decât dânsa. O viață, una singură are omul... Și e nespusă durerea ce te cuprinde, când îți dai seama că o petreci și pe aceasta, chinuindu-te tu însuţi pe tine. Ah, oh, să rog sufletul meu! Am văzut aerea întâmplarea. Lucrarea Dumitălă are o forță de sugestie deosebită Ca orice opera artistică de valoare Bun, bun, bun, bun, până aici e bine Să vedem, să cetim și urmarea Ai grijă, prietene, la limbă, la stil Să fie la fel de curată ca în paginile pe care le-ai citit acum Ia să vedem Nici o grijă, Iancule, n am uitat școala de la timpul Despre ce este vorba? Despre perioada în care împreună cu Caragiale și scumpul și regretatul nostru Eminescu Am lucrat la ziarul timpul Ziarul conservatorilor o adevărată școală pentru mine, o epocă de perfecționare a scrisului meu. Cred că nu exagerez dacă spun că Mara nu ar fi existat fără această perioadă de ucenicie de la timpul. Fără necontenita confruntare cu mari și bunii mei amici. Romanul Maraș are așadar începutul ca limbă și stil în concepție, dacă vreți, cu mult mai înainte. Cam pe vremea frecușurilor de la ziarul timpul. Uh -huh. Te încuraja și mediul în care trăiai, prieten. Desigur, fiecare pagină o citeam și o reciteam cu Eminescu. El a fost mentorul meu spiritual multă vreme. Dacă acum cu romanul acesta izbutesc ceva, datorez mult lui Eminescu. Iar causticitatea lui Caragiale ne ajută pe amândoi. Era cel mai sever critic al nostru. Ei, lasă de Deloc, lasă. deloc! Dar cel mai crud este Iancu cu el însuși. Se chinuiește la o frază până la epuizare, dar nu cedează. De aceea aș fi putut să creeze într-o limbă atât de perfectă Bre, bre, bre dar te pricepi la lau no, Nu, no, nu, no, nu, no, no, Iancule Dar amintirea acelei epoci dure, plină de frământări, creatoare, de mizerie și speranțe Mă urmărește încă În epoca aceea am și creat unele din cele mai izbutite novele ale mele Ele au fost începutul Mara e o continuare firească a lor. Hai, povestește-ne! Țin minte, Ioane, lupta noastră cu liberale și conservatori, patronii ziarului timpul unde lucram pe degeaba. Asta era prin vremea modificării Constituției prin 1878-79. Da. Ognă e redacția asta, unde murim de foame. Ognă de pisat sarea amară iubinescu e a doua coală pe care o rupe caragiale. Ce ziceu, Nu, Scrieam, nu te-am auzit. Zică Iancu cu e rele și rupe manuscrisul Nu știi cum e Scrie o pagină și o copiază curat Cu slove frumoase Apoi o recitește Se strâmbă odată, de două hmm? Apoi nici o vorbă nu mi se pare potrivită cu gândul lui Dincolo asta El nu suferă corecturile și copiază din nou pagina Rupând-o pe cea veche Este în stare să copieze de 10 ori pagina Dacă nu-i pare perfect ce-a scris Și apoi pleacă la plimbare Ia, Hai, hai să-l salvăm Iancule Da Iancure, la ce tot muncești în înjura acolo? Dacă, Iaca, scriu despre rândurile și despre păsărere. Ce dracu să scriu? Îi blestem pe liberar care ne îndeamnă la unitate de frică să nu piardă celoanul de ros din guvern. Dar parcă ai scris odată articolul. Trebuie să-l predai la zețărie. Și ce dacă nu are voie omul să fie exigent cu ceea ce a scris? scris <laughs> pentru zețărie? Auzi? Taci! Taci în pamă, creaturile! Nu vezi că fraza e rău construită? Este vorba, de fapt, de nedemna modificarea Constituției. Este o injustiție la adresa omului sărman. Asta și scriu aici. Modificarea Constituției, așa cum o cer partidele politice, nu e simțită ca necesară de întregul popor. Moșierii doresc doar să-i ajute pe afaceriști. Eu am mai spus și am scris, această modificare a Constituției făcută atât de conservatori cât și de liberali, tinde să înleznească pătrunderea capitalului străin în țară. Și e un capital de foarte multe milioane, care se strecoară zi de zi prin mâinile străinilor din România. Este un plan urzit de străin pe spinarea poporului român." Și apoi încă nu s-a făcut nimic pentru Țărăni Țăranii, ciocoii și boierii intră în relații ce duc la înfometarea primilor. Este o totală lipsă de grijă față de acești făuritori ai pâinii noastre scris pentru zețărie, vă rog! Tu, păcatele mele! Nu vezi, domnule, că n-am terminat! Să ne grăbim totuși! Ziarul trebuie să fie distribuit pe la patru. Dă-o dracului de treabă! Nu merită să ne stricăm calitatea ideilor. De altfel, dragă Ioane, uite, ți-a scris Creangă de la Iași. Acum mi-am amintit, uite, scrisoarea. Dă-o încoace. Zice că a citit broșura mea Zol și Haben despre injusta modificarea Constituției. Auziți ce scrie. Eu, ca fiu din popor, împărtășesc aceste opinii ale voastre. Oamenii politici totdeauna au luat cărbunele cu mâna sărmanului țăran, care la urma urmei tot el a plătit blabla. scris pentru zețările! Ai răbdare, băiete, ai răbdare! Mai avem câteva vorbe rău așezate, să le mutăm și apoi scap de aici. Crank este de acord cu noi, vedeți, e bine. E bine să ne înțelegem, să fim uniți contra monștilor, contra balaurilor care sugumă poporul. Ei, lasă, lasă, lasă, că în materie de limbă de redactare nu prea ne înțelegem. De ce a, să ne Ești mereu colțos, exagerat. exagerat. Ia, ia, lăsați. Am o propunere. Fiecare să reprezinte un anumit principiu, fie el literar, fie lingvistic, să aibă dreptul de a decide când e vorba de domeniul lui. Și cum propui împărțeala? Mihai are dreptate. Când zice că lucrarea literară de azi E continuarea lucrării literare din trecut Și că bine românește este numai Ceea ce se potrivește cu cronicare Și cu cărțile bisericești. Dar are dreptate și caragiale Care zice să ne adresăm Celor ce trăiesc azi Și astfel avem să scriem cum vorbesc ei Ba am dreptate Și eu care zic că din sufletul Poporului avem să ne luăm Inspirațiunea și bine românește E așa cum pretutindeni Vorbesc românii Așa pusă problema, nu mai pot apare discordii. Toți suntem de o părere, fiecare cu contribuția lui. Ardeleanu ăsta este un împăciuitor. S-a molipsit de la partidele politice. Liberale s-au unit cu conservatorii și vai de popor. Iar noi să ne dăm mâna și vai de cei ce se leagă de limba poporului. De altfel, dacă stai puțin să te gândești, nicio o lucrare de gramatică românească nu se potrivește cu gândurile noastre. Să scriem noi una, că... Păi... Știi că ai dreptate, mi-ai. Eu te domnule, de unde sare are dreptatea? Eminescu să ia asupra sa etimologia, caragiale să stabilească sintaxa, iar eu mă voi strădui să mă dumiresc în ceea ce privește alegerea, întrebuiințarea și așezarea vorbelor potrivit cu firea limbii românești. să ce v-am spus eu, ce v-am spus? Ăsta e, molipsit de tot. În partea cu de rost, după modelul celor din guvern. Da, dar ideea nu rea. e grea. Eu zic să o sărbătorim. Direcția cafenea înainte... Manuscript ah. pentru zentărie, vă rog! Are dreptate băiatul prieten. Dați-mi, rog, vă hârtirile voastre. Așa. Ia-mă, Vasilica, da. trei manuscripte în loc de unul. Iale le și fugi la datorie. Am Eu stau în ușă și vă aștept cu cât lejul uscat. Asta e lipsă de prietenie, așa. Haideți. Haide. -ți, haide -ți. <fie> hey, chelner. Îndătați, da, domnule, îndătați trei halbe și păregul. Am înțeles, am înțeles. Te-ai ngorv? Imediat. mei, voi aveți bani că eu. Eu îmi pusesem speranța în voi. Mai am eu ceva marafețe, dar dacă ce vă făitați, mă, oameni buni Doar reprezentați partidul conservator Redactați ziarul partidului A trebui să aveți buzunarele Doldora O, oh, ce bine A trecut cam mult de când am văzut ultima suta. Oh, nu vă spuneam eu Ogna este această redacție, muncim pe gratis. Cel puțin bine că ne putem face publice gândurile, simțămintele. Stai tu puțin să vezi cum vin ei granguri să ne cenzureze. Nu, nu, nu, nu, nu spune vorbe mari, că acum se îndeplinesc. Păi s-au și îndeplinit, Canta noi este noul nostru redactor șef. De când? De azi, nici n-am apucat să vă anunț. Și las! lasă, lasă să vezi ce-am să torn eu pe hârtie. Să vedem dacă se le poată digera Merită să-i răscolim puțin Noi, Mâine mă prezint la el pentru bani Mie nu mi-au mai dat de nu mai știu când La cine a mai luat bani? Nu se mai poate Trebuie să le cerem bani pe munca noastră Ce bani? Ca să vin de la Iași Mi-au dat pentru dum doar vreo 300 de lei Și asta în contul muncii ce voi face aici? Iau, iauz, ți-ai vândut munca cu anticipație Bravo, bravo. Știți berea domnilor? Cel puțin avem condeiul nostru în mână Acum scoatem suplimentar foile tonul ziarului pe care să-l umplem cu literatură. Da, dar publicăm, ca de obicei, multe traduceri. E, Ione, ce mi-ai scris? Nouvele. Deseara am să citesc ultima variantă la Mara loc. Totuși, nu credeți că este o cantitate de muncă mult prea mare ce o depunem degeaba? Este clar că ei profită masiv de pe urma noastră. E, până să vii tu în redacție, aveam de umplut eu și slavici singuri o coară de tipar. O oboseala. Ne făcea incapabil să mai putem scrie un rând. Ce să spun că acum sunteți capabili? Nu vă uitați la voi sau la mine. Asta e, domnilor, situația scritorului de talent. Noi, cu munca de creație, stăpânei cu plăcerile vieții ah. și cu discursurile în Parlament despre țară. Da? Hai, noroc. Fără îndoială că un roman camara Mara a trebuit să aibă și o asemenea acumulare de experiențe. Era mai bine să fi fost doar experiențele, fără munca, nervi și sănătatea irosite de pomană la timpul. Parcă acum e mai bine. Sunt la fel de breaz înainte. Hai, hai să lăsăm amintirile. Sunt mulțumit, prieten, că romanul meu vă place. Să vedem ce vor spune și cititorii. Ce să spună, veți vedea că nu ne-am înșelat. În primul rând, dacă îți place ție ca autor și nouă ca scriitor, este bine. Să-l publicăm și vom vedea <fie> A -a -a. Bine ați venit, domnule Basarabeanu Ne-ați mai adus o povestire? Vatra vă la dispoziție Nuvelele dumneavoastră ne-au plăcut foarte, foarte mult Sunteți foarte amabil, domnule Coșbuc. Deloc, este purul adevăr. Nuvelele dumneavoastră ne-au plăcut prin diversitatea lor tematică și prin modul original de a vă prezenta personajele care trăiesc, care muncesc în medii foarte diferite. Se poate ca muncitorii mei pescarii, meseriașii și țiganii să trezească interesul cititorului, dar cine citește vatra cu consecvență reține în primul rând un personaj de excepție. Mare. Opera domnului Slavice deosebit de valoroasă. Mă bucură, domnule Vasarabeanu, aprecierea dumneavoastră cu atât mai mult cu cât ea vine din partea unui om care se pricepe la literatură. De altfel să știți că nu sunt singurul. Iată, am aici un număr din Gazeta Bucovinei, unde romanul este apreciat. Vă să-mi permiteți și mie să-l văd. Special pentru dumneavoastră, l-am Stai, stai, stai să-l văd și eu. Ah, este cât se poate de bine. Romanul tău, dragul meu, este considerat magistral. Iată că cititorii se pot orienta Ce este valoros place tuturor Și ne aflăm la câteva luni De când publicăm capitolele romanului Am citit și eu articolul Caragiale zice că meriți mai mult Dar știi cum este el Vorbește mult numai când ironizează pe cineva Altfel este um, foarte reținut Ce zici, domnule? Eu și reținut? Hai date. He, he. Nu mă cunoști, Ioane? Da. Ioane, toate bune, dar să nu ne amăgim Nu este suficient aprecierea ce se face Pentru o operă atât de valoroasă a fi apreciată corespunzător în timp. Ea e făcută pentru istoria literaturii, nu pentru un prezent în care scritorii de valoare nu sunt prețuiți cum se cuvine. Există încă multe rezerve față de noi toți. Uite, chiar și de la prieteni, ca vlahuță și urechea... Nu, nu, să nu generalizezi. Sigur, pe tine te-au tămâiat, ți-au lăudat poeziile publicate în Batra. Noi vrem pământ, mama, doina, inopresores, fata mame, etc., etc. Iancule, Iancule, Iancule, <hânt> acum te contrazici. Nu ziceai tu că ceea ce este bun, valoros, trăiește indiferent de părerea unora care caută nod în papură? Da, da. Iată că prietenul, prietenul Vlahuț, îl apreciază pe Coșbuc, indiferent de pozițiile revistelor noastre față de cercurile muncitorești. Noi colaborăm cu ele. Ei, cei de la viața, nu. De aici discordia. Socialdemocrații de la ziarul munca ne apreciază, scriu favorabil despre noi, în timp ce se refuiesc cu cei de la viața. Hei, hei, hei, lăsați polemica, hmm. să ne întoarcem la Mara. Da, dintre toate personajele născute de prozatorii noștri, Mara este unul din cele mai vii. Ne înfățișează tipul femeii de peste munți Și în genere al văduvei întreprinzătoare și aprige E adevărat, e plină de personalitate Are o concepție proprie asupra vieții Este deosebit de complexă În primul rând mândră de copiii ei, după cum singura afirmă Copii ca mine nu mai are nimeni. Este foarte muncitoare, lacomă și avară De acord, prieten, de acord Dar vă rog, nu o faceți pe mare avară Ea luptă singură cu mizeria, cu viața Așa cum este aceasta în Transilvania Într-un anumit moment dar avară meschină nu este Tot ceea ce face ea face pentru copii Poate că noi vorbim așa și pentru că nu am citit decât ce ai publicat până acum Sunt sigur că acolo în buzunarul hainei mai ai un fragment, două Desigur, este aproape bun de tipar Atunci, domnule Slavici, <laughs> citiți-l, vă rugăm Și poate ne vom schimba convingerile Vă voi referi la o anumită situație în care poate reieși că Mara este lacomă Dar nu pentru ea, ci pentru copii Fiindcă tot ce strânge cu gândul la ei face Te ascultăm Este vorba de momentul în care se sărbătorește acasă la familia neamțului Huber Botezul copilului Persidei, fata mare și a lui Națl băiatului Huber Era hotărâtă să dea banii în fața tuturora Cum lucrul acesta de obște se face Huber ținusă însă ca de ziua aceasta Să vie norsa în casa lui și masa de cometrie era un fel de nuntă La care Huber își adunase în cinstea nurorii pe toți prietenii și cunoscuții Tot oameni de frunte de care să sfia mara. Văzând atâta lume și așa oameni, îi părea rău că n-a luat mai mult. Îți mulțumesc că ai venit, mamă. Ești bună și înțeleaptă, mamă. Dar fi toți ca tine. Păi cum era să nu vin E nepotul meu măcar că nu-i creștin adevărat Și tu ești fata mea A venit el hapsul de Huber să nu fi venit eu A venit că s-a împăcat cu noi Și a făcut copilului un dar frumos Ei, nu zău, cât i-a dat? Un pumn de galben, mamă mm. Și Huberoaia i-a dăruit 5.000 de florini <laughs> E frumos din partele, nu? 5.000? Mă rog Dar nu o să rămâi nici mumăta mai prejos, fata mea dragă Am să le arăt Că nu sunt nici cea de pe urmă. Ia, cheamă încoace pe bărbatul tău. Lasă-l, că uite a venit. Sărut mâna, mama. mă Uite, omule, fac și eu un dar pentru copil. În punga asta sunt 8.000 de florini. Mm. Nu, nu e mult, nu e mult. E doar o parte din zestrea Persidei. Am să vi dau și pe ceilalți, vi dau. Știu că, mamă, că ești bună. Dar te rog să nu ne dai pe toți. Trebuie să nu avem de atâția bani acum Și la dumneata sunt mai bine păstrați decât la noi Eh, da Știi, ne dă tata măcelăria Și ne mutăm din sărărie Ne lăsăm de cărciumă Bine faci Bine faci că nu-i cărciuma de tine și nici de fata mea Iar zestrea Persida e mai bine decât la mine Unde ar putea asta? Vi dau eu pe toți când o fi Vi dau pe toți Nu numai 8.000 Dar vreau să știi și tu Să știe și alții Că Persida mea nu-i o să cu care socrii ei să se rușineze. Atât voia Mara, ca lumea să știe, și de aceea nu se mai putea stăpâni, trebuia neapărat să le spună tuturora, fiecăruia în taină, că n-are nimeni ginere ca al ei, care n-a voit să primească 8.000 de florini, o parte din zestea soției sale. Nici că se uitau oamenii ca mai înainte la dânsa. lască banul te ridică și în sufletul tău și în gândul altora, dar banul agonisit e dovadă de vrednicie. Și mesenii toți înțelegeau de ce Mara și-a de pe scaun ca pusă și vorbește rar și-a păsat. Până chiar și Huber, care adunase și el destul, se uita cu un fel de mirare la dânsa, căci era femeie neajutorată. Da, cred că ai dreptate, Mara luptă pentru existență. Pentru a supraviețui, pentru a-și ajuta copiii. Societatea în care trăiește o face să se poarte dur, să fie uneori și avară, mai mult față de ea însăși. Și indiferent de părerea criticii, lucrarea ta, Ioane, va trăi în timp. Va fi, cum ziceai, o fereastră deschisă, cu măestrie, zic eu, spre viața transilvană. Domnul Slavici este un deschizător de drumuri. Mă gândesc la sufletul personajelor sale. De aici, de la Mara, va procede în continuare romanul românesc. Cardelean... Poți spune că Mara oglindește fidel societatea de dincolo de munți. Este o creație realistă de mare valoare literară. Bre, se cunoaște că Slavici te-a descoperit și te-a adus la tribuna din Sibiu. Acum plătești dobânda. Ce spui, Iancule? Dar la Vatra nu l-ai adus tu și ca să fim sinceri, el o scrie, nu noi. El face bucătăria revistei Redactează mai toate rubricile Vorba lui a fel de fel De ale case știrile, Ca să nu mai vorbim de poeziile cu care a închis gura târgului Aferim mă Gheorghe că ai ajuns mare Cine se aseamănă se adună Asta așa este V-ați adunat la tribuna ca altă dată la timpul Acum aici la Vatra da. Apropo, cum l-ai descoperit și l-ai adus pe coșbuc la tribuna? Chiar, ar trebui să ne povestești și nouă Pe mine vă rog să mă scuzați un moment Dar am de făcut Câteva corecturi urgente Lăsă că le spun eu, dragă Numai cu să nu se plictisească El cam știe ne Treacă de la mine De altfel, după cum am înțeles eu Și epoca aceea a avut importanță pentru romanul tău Așa este Era prin perioada primului meu proces de presă Prin 1885 Eram acuzați eu ca director și Corneliu Popăcurariu Ca redactor responsabil al tribunei de crimă de agitație împotriva statului austro-ungar. Dar atunci, la curtea cu jur din Sibiu, parcă ați fost achitați. A fost doar o mică victorie. Dar acolo în Ardeal, asemenea victorii se plătesc greu. Pot spune că și acolo la tribuna, în luptă cu statul șovin pentru afirmarea culturii românești, am continuat să elaborez, să schițez figura mare. Fiecare victorie sau înfrângere, bucurie sau necaz, a însemnat pentru mine o experiență de viață care a influențat direct structura romanului. Mara ca personaj a fost mulsă din viața orășelelor ardelene, unde nu odată românii erau a cincea roată la căruță, deși ei formau majoritatea populației. Asta am și afirmat acolo la proces. Am spus că tribuna va lupta mereu contra politicii de desnaționalizare pentru unitatea românilor pentru colaborarea cu celelalte naționalități oprimate în Ardea. Dar asta greu. Cu ce emoții așteptam eu și Corneliu Popă curariu, Otărârea jurului. Da. Atunci s-a apropiat de noi Ioan Becniț. Bună dimineața! Bună dimineața! să-mi spuneți cine este Boșcu! Pardon? Ce vrea, domne? Cine este Boșcu? Repede să-mi spuneți că m-a supărat. Cine este Boșcu? Asta e bună. Probabil că te referi la znava aia... Versificată, publicată în ziarul de ieri și scălită de boșcu Exact, la ea mă refer Păi ce are doamne, că e bună Păi tocmai asta e că este excelentă P Și mie mi-a plăcut, de aceea am și publicat-o <N concentrated formulate> Atunci ce e cu supărare? Cum, cum, e, e, cum ce e? Asemenea lucrări nu se publică oricum. Se publică în ziarul de duminică sau în ajunul unei sărbători și -a... Numai, după, numai după ce am anunțat tattoos... <laughs> de cu o zi, două, mai înainte. Ia, ia, ia, asta. dar ce fel de propagandă vă faceți Enzite, voi? Poate, Aia, poate că ai dreptate. Versurile erau foarte bune și m am grăbit să le public. Stai, dom'le, stai, dole, că putem relua și în alt număr. Păi, uite, și asta e o idee, Sicur. foarte bine. Dar cine -l... e băiatul? Auzi ce lume! Auzi! Boșcu! Boșcu! Habar n-am! Am primit la redacție manuscriptul expediat din Cluj. Probabil He? că e student la universitate. Și, uite, să scrie acolo și să-l aflăm. Păi nu, să ne mai trimită versuri. Eu, eu l-aș aduce aici, la redacție. Uite, uite, asta, da, asta e asta idee minunată, așa da. Să-l facem redactor la tribuna. La tribuna facem. Bună ziua la toată lumea! A, uite și pe Diamandi Manole, al nostru a, Da, da, da E, ia spune ce mai vești? Ce domnule, mai... o întrebare numai Da Ce e boșcul? vedeți? Da, vedeți? Mi-a plăcut cum scrie Vedeți? Face o impresie bună, păi, vedeți? încercăm și noi să aflăm Fie exact. prin scrisor, fie când voi avea ocazia unui drum la Cluj Da a, mei, Ocazia a apărut mai curând decât credeam cu toții Vorbește mai clar, domnule avocat nu Că nu pleate înțelege. Stai Stai uh, jos și te linișești. Despre ce e vorba? Despre asta, despre călătoria la Cluj, din păcate. Mm. Ce vrei să spui? Vreau să spun că guvernul a desfințat curtea cu jur din Sibiu. i a. a anulat hotărârea în procesul a. nostru. Nu, nu. Acum suntem citați de tribunalul din Cluj. Se vă ce spuneam a. eu? Ce spuneam eu? A. Vezi, ai avut dreptate prea repede. No, să nu ne descurajăm. Vom duce lupta până la cap. A. A. Iuliu Coroianu este un avocat în maestria căruia mă încred. Am să le spun eu acolo și mai pe șleau. Îi satură de procese! Da. Nu o să rumegi eu și o să le zic. Cred că e mai bine să fii mai diplomat, să nu te înfierbând și să le dai arme în plus ca să ne condamne. Uiți că ei au totul, puterea, armata, da, funcțiile. Da, și noi doar în condei. Da, dar îl folosim cu curaj și demnitate. Poate aflați ceva și de boșcu. <laughs> Dragă Maniu, îți prezint pe domnul Ioan Slavici și Pop Păcurariu, pare vreo. De care, desigur, ai auzit. Uh, clienții noștri în procesul de mâine. Dragă Coroene, nu știu zău, dar nu prea sunt în formă. Presim că o să mai iau gura pe dinainte și o să le zic ceva tare. <laughs> Am adunat toate documentele, în primul rând materialele publicate în tribuna care ne servesc. Ele demonstrează, fără putință de tăgadă, că ziarul nu a îndemnat la revoltă. A căutat să lămurească <laughs> pașnic conștiințele. De fapt, domnul Maniu, care își face la mine în cabinet practica de avocat, m-a ajutat foarte mult. Mă simt onorat, domnilor, să pot aduce o modestă contribuție ca o zi dumneavoastră. Vă mulțumesc. Poate m-a ajutat să-l potoresc pe pop. Important acum nu e să ataci. Important este să le demonstrezi cu tact că nu au dreptate. Exact, exact. Ceea ce fac ei este un abuz de putere. Pe o sens. încercare de a legaliza o acțiune ilegală. Cum e acest proces scornit de politicieni? În fine, vă vedea. Nu voi abdica de la niciunul din principiile lupte noastre. Tribuna este locul prin care aceste principii nobile s-au făcut cunoscute. Apropo de tribuna, domnule Maniu, vreau o informație. Cu plăcere, domnule Slavici, dacă vă pot ajuta, cu mare plăcere. Caut de mai multă vreme un tânăr care ne-a trimis câteva versuri la redacție. Boșcu, student, probabil. Boșcu? Da, da, universitatea însă nu-l cunoaște. Se pare că nu este student acolo. Ar putea fi un pseudonim. Stați puțin, spuneți că versurile sunt bune. Excelente! Atunci, atunci e vorba de tânărul Gheorghe Coșbuc, feciorul popii din Hordou. Ha? El scrie versuri și încă minunate, minunate. Iată, în fine, și o veste bună. E? Fiți bun, vă rog, cum putem lua legătura cu el? Acum se pare că nu e la Hordou, a plecat la o stână din munții Rodni. Nu nimic. Îl vom găsi ușor de acum, îi vom scrie. Îl vom aduce la Sibiu, la tribuna. Și uite, așa am pus mâna pe un poet veritabil, prețios, pentru tribuna, unde s-a adaptat repede. Acum ține toate va transpinare. Apropo de spinare, nu credeți că ar trebui să-mi dați manuscrisele? Eu vi l am pus pe birou. Ia și pe al meu. Încep să mă apropii de sfârșit. Să sperăm că am să-mi văd romanul și în volum. Neapărat voi fi fericit să-l pot vinde în librăria mea. Eu o să mă duc. Dar vreau să vă spun încă ceva, domnule Slavici. Da, domnule Basarbenu. Mara e fără îndoială o capodoperă. Ceea ce mi se pare deosebit e forța analizei psihologice. Și nu vele ați realizat-o, aici însă cu precădere. Ați reușit să dați mare o viață interioară surprinsă într-o asemenea dâncime încât cititorul devine cu voie sau fără voie părtaș al tuturor frământărilor, gândurilor, necazurilor și bucuriilor ei. Dacă tot plecăm acum cu toții și îl lăsăm pe conu coșbuc la treabă, ce-ar fi, Ioane, să ne citești manuscrisul cel de duș spre tipărire? Ca un mizilic, bre, înainte de tererie. Iată o idee excelentă. Subscriu cu toată inima mea. Astfel vom fi primii care vom ști următorul fragment ce va publica Batra. Bine, m-ați convins. Bine, poftim manuscrisul, Ioane, dar vă rog, după aceea, la treabă, Zețeria nu mai poate să aștepte. Mara nu mai avea stâmpără. În una mai oamenii n-au de lucru nici în până, nici la vii. Și ziua de lucru e mai ieftină decât alte dăți. Acum era timpul să mai coboare din pădure o parte din stânjenii tăiați peste iarnă, să-i încarce pe plutele sosite după sărbătorile paștilor și să-i ducă în magazia de la Arad. Ea alerga dar de la datornic la datornic ca să-i scoată cu carele lor la pădurea înmugurită și la sărărie, ca să cumpere plute și să se învoiască cu putașii și din jos de pod, ca să încarce stânjenii și să-i pornească la vale. Alerga biata femeie greoaie de-ți părea ușurică și unde nu o căutai, acolo o găseai. Acum aici, acum colo, și iar dincolo, și prietul tinde a glasul ei înăsprit de vremuri, căci fără de supărare, fără de vorbă, fără de ceartă cu oamenii, treaba nu se face. procletă muiere, ziceau oamenii, uitându-se după dânsa. Dar intrau în voile ei, puneau mâna și lucrurile mergeau strună. Cui ar fi trecut prin minte gândul că ea nici nu-și mai dădea seama despre ceea ce face? Aiurea era inima și mintea, aiurea tot sufletul ei cel veșnic tras. Nu știa mară nimic dar era mumă și simțea că să petrece ceva grozav în casa ei. Bade dea cu socoteală ce anume se petrece și pământul iardea sub picioare, inima îi era mereu strânsă și adesiori puterile o părăseau încât o cuprindeau amățerile. Mama! Mă deci ai gemut toată noaptea? Ce te doare? Am gemut eu? Da. Mm. Nu mă doare nimic, fata mea. Mă fiu obosit drumul de acasă până la Arad. Nu e ușor lucru un căruță pentru ne tineri. Mama. Mm. Mama, vreau să mă duc acasă. Cum acasă? Mă duc chiar astăzi cu tine la Lipova. Și ai nebunit? Nu se poate. Ce s-a întâmplat? De ce? Trebuie să plec din Arad. Trebuie să plec. Dar nu se poate. Cum ai să fii tu în căruță? În căruță! În căruță plec! plec Dar nu te iau eu, nu te iau eu! Să nu te cerți cu mine, mamă! Eu îți spun un singur lucru. Peciorul lui Huber s-a întors în oraș și nu mă lasă în Nu! Gândește-te! Nu, Sida, nu! Nici gândește așa ceva! Nu-ți face, mamă, gândurile, că n-ai de ce să-ți le faci. Nu-i nimic! Și de puținul cât a fost. Eu singură sunt vinovată. Nu-i adevărat, Sida, nu-i adevărat! Lasă că îl știu pe tată sau că face tovarășe cu mine la unele gustori. Ca să a parte la câștig, la pagobă mă lasă singură. Așa o fi și vecior, Nu, draga mami, nu. Ești tu proastă și te-a scos din minți. Nu, mama, nu. Greu mi-ar fi chiar dacă așa ar fi. Dar mi-e și mai greu, că l-am scos eu pe el din minți. Cum l-ai scos tu din minți? Adică cum? A, ah, da. Că ești așa de frumoasă și atât de deșteaptă, draga Dar tu nu ești de noni huber, înțelegi? Nu ești de hubăroaia și de măcelăria lor, nu! Niciodată asta. Hey, nu ar ajunge ei, nu ar ajunge ei la mamă, asta. eu nu pot face ce nu vrei și tu Dacă știi că mor, tot nu fac Nu, Dacă Nu plânge, Sibia, nu plânge, draga ce... mamă, Nu plânge nu. nu plânge că mă împingi la păcat A furisit să nu. fie Nu, să nu blesteme Că ești cu durere în suflet Și are o mamă care ar putea și gânsa să mă blesteme pe mine Vântul a izbit fereasta de la Chilia, Maica Egidia și a spart două geamuri. M-am alergat acolo și l-am văzut pe el. Uitându-se la mine, uimit. M-am uitat și eu la el, fiindcă nu mai văzusem. or nu mai aduceam aminte să-l mai fi văzut. E venit întâi să râd și apoi să plâng de necaz. Maica Egidia, intrând și ea și văzându-l, m-a dat eu de la o parte. Acum știu de ce. Atunci mi-am făcut de lucru pe închilie și după ce a ieșit maica aici m-am dus iar la fereastră ca să-l văd și să mă vadă. Iar el, mamă, mi-a făcut semn să închid fereastră. Tu vezi, tu vezi că nu e el de vină. Dar nici tu nu ești, dragă mă, nici tu nu ești. Prea erai copilă fără pricepere ca să știi ce faci. Nepriceperea este și ea o vină dacă alții suferă de pe urma ei. Mai ales că de câte ori mergeam pe uliță Am început să trec din atins prin fața măcelăriei. Dar cum? V-ați înțeles ca să pleci cu el la Arad? Nu ne-am înțeles, mamă Eu nu știam că a plecat la Arad Nici el nu știa că am venit și eu aici S-a nimerit să ne vadă la nunta Milene Nu, nu, fata mame Nu ești tu de vină Cum ai să fii tu de vină? Dar nici el nu e de vină Acasă știi cât era de curat și de îngrijit Acum de amăr Umblă cu hainele pătate Cu părul nepieptănat Cu barba încălcită ca un nenoroc Altar ar fi fugit poate de el Dar eu nu m-am ferit Nu mai pot, mamă Mi-e milă de el Și mă umstră cu cetul O să furisească ceasul rău În care m-am invitat în calea lui si l Sida, lasă Nu te mai gândi la el, draga mea, Nu te mai gândi nu-ți munci sufletul pentru dânsul Cum i-ar fi așa să-i fie Tu cu norocul tău, el cu al lui asta e nenorocirea lui, dar nu și a Mama, mai pot Nu, nu, nu, nu, mai... nu. Asta nu e drept sida, drag Numai eu știu cât m am ostenit pentru tine și pentru fratele tău Cu câtă inimă v-am putut de grijă Și nu e drept să fiu pedepsită așa de aspru Dacă te-aș vedea moartă ar fi pierdută toată bucuria vieții mele. Dar aș zice că au mai pățit-o și alte mame și m-aș din urmă. Dar să te măriți pe el, nu! Nu SIDA în rutul capului, nu! Asta nu se poate! Mă Mi miră de el și de mama lui! Tată ăștia mea, SIDA, ești copilul meu, mi-ești dragă și. Asta nu se poate! <fie> Persida rămasă singură, început să plângă cu lacrimi line ca vărsarea ploii de toamnă. Mara singură și ea nici nu plângea, nici nu era măfinită. Nu putea să intre în mintea ei gândul că Persida se va arunca orbiș în valorile vieții. Ori și cum ar fi fost ispitită, ori și care i-ar fi fost otărârile, își zicea muma, Ea nu e în stare să facă ceea ce prea bine știe că eu nu voiesc, ci va sta pe gânduri și se va zbuciuma până ce va trece. Nu era încuiată nici portița, nici ușa casei. Așa dedea Mara cu socoteală un semn că Persida se afla pe aici, prin apropiere, dusă numai pe o clipă. Clipele treceau însă și ea nu se mai întorcea. Mara a început să stea la îndoială și să se uite prin casă. Da, da. Fata ei era în stare să fugă, dacă așa o poartă pe ea firea, să fugă cu cel mai nemernic om. Feciorașule, hei, Feciorașule Vin încoa, să te întreb o vorbă Mesterul că e acasă? Acasă, da ce e? Fă-mi bine, Feciorașule Spune lui Trică, așa să n-audă altcineva Să vie până la portiță Eu sunt mama lui Îi spun, maicuțe, îi spun Fucă, fucă Ce mama? Trică Da Trică, mama Unde e Persida? Persida? Păi, uh, s-a dus Cum s-a dus? Unde s-a dus? a dus departe, mama. Mi-ați făcut voi o rușine ca asta? M-ați înșelat, mama. Mi-ați stricat viața. Nu, mama, stai, mama, stai. Stai, nu pleca supărat. Stai că spun. A plecat la Viena cu bărbatul ei, cu mami. La Viena? Cu bărbatul ei? Da, mama. I-a popa Codranul din butem. Mm. L-am rugat eu și era înțeles, mamă. Lui a fost dragă Sida așa acum n-a vrut să o lase de râsul oamenilor. Acum Sida e nevasta cu cununia lui noni, mm. așa că... Dă-ți nu voi, nuvoirea, mamă. Nu mai lăsa pe Sida să se chine. Nu. Nu, Mișeli, asta n-am să o fac. N-am să o leg pe fata mea de un om care a sărit cu cuțitul la tatăl său. Dacă s-a dus, s-a dus. Să-i scrii, când ai să-i scrii, că o plâng și am să mă rog zi și noapte lui Dumnezeu să o aibă în paza lui. Eu o aștept oricând, oricând o să-i fie prea greu. Să-i scrii că tot mama i sunt și că nimeni pe lumea asta nu poate să aibă pentru dânsa atâta durere cât mine. Erau duse. Pierdute pentru totdeauna, gângurile frumoase pe care și le făcuse despre viața fiicei sale, asupra căreia priviseră toți cu mirare. Auzea parcă gurile rele și vedea privirile disprețuitoare ale celor pismareți. Resimțea suferințele de tot felul care o așteptau pe nenorocita ei, fică. Era cu toate acestea împăcată și din ce în ce mai înfiptă în gândul că altfel nu se putea, că așa trebuie să fie. Bă, adeseori era parcă mândră de fica ei. Căci nu e nimic mai frumos decât ca femeia să se dea întreagă bărbatului pe care-l iubește și să ieie asupra ei cu ochii închiși sarcina vieții grele. Nu-i vorbă plângea mara, mereu plângea atât acasă când se afla singură cât și umblând în treburile ei când scăpa de privirile altora. Plângea și umbla răzleață prin lumea acum pustie, dar ea ștergea lacrimile și nu se plângea, nu-și învinovățea fata și nu se mânia, nici nu se turbura măcar. Când trecătorii se uitau cu milă după dânsa, ori vreun nesocotit o întreba unde este fata. Nu știu, răspundea și cu asta îi tăia vorba. Peste ani Nicolae Iorga scria. Eroii țărani ai lui Slavici sunt adevărați și energici. Și-au intrat în literatura română biruitori. Vorba lor este directă, puțină și apăsată, exprimând sentimente când dârze, când uioase, dar totdeauna de o mare demnitate umană. Aceste calități se văd, se simt înzecit la Mara. Ele îi confer o intensitate dramatică necunoscută romanului românesc de până acum. Cu Mara, romanul românesc pătrunde în literatura universală. Ați ascultat Mara de Ioan Slavici Scenariu radiofonic de Dan Culiera Au interpretat Traian Stănescu, Matei Alexandru, Virgil Ogașanu, Emil Hosu, Nicolae Pomoje, Ion Punea, George Oancea, Mitică Popescu, Florin Zanfirescu, Răzban Ionescu, Nicolae Iliescu, Valentin Todosiu, Mihai Niculescu, Ileana Șerban, Nicolae Crișu Regia de studio Rodica Leu, Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Titel Constantinescu Fragmentele scenarizate fac parte din dramatizarea realizată la Teatrul radiofonic după romanul Mara.